Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Let's go to the next one, and we can finish the next one. The next one is the next one. The next one is the next one is the next one. This one is from Ayyub, from Abu Ayyub. Abu Ayyub kalansari radi uh, se prenosi da je laho posanih salansan rekao i da aititum kaže kada dođete na mjestu gdje se obavlja nužda taj je mjesto mutmainuminal ard znači e, e, neko udubljenje, udobljenje na zemlji odnosno običnom mjestu zemlje nekom odvojenom mjestu gdje se vrši nužda naziva se u arabujskom algaita pa odnos tog mjesta u arapskom jeziku uh, preuzilo značenje ta riječ da se zove i izmet koji izlazi, izlazi iz čovjeka da, da se naziva gajitom. I da je teitomun kada dođete na mjestu gdje se oči nužda kibla bi nemojte se okretati prema kibli bi odnosno nemojte se okretati prema kibli pri obavljanju nužde. Vala beulin uvode gajitin misli se velike nužde, vola bevni niti mali nužde, mokrači, vola testetbi ruha, te, te stakmjena će okretati se prema kibli prilikom vršenja velike mali nužde, kar vola testetbi ruha, i nemojte se, kaži, okretati leđima prema nju, prema kibli, vola kin šarriku au garribu, nego kaže, ukrenite se istočno ili zapadno. Kale Ebu Ejub, pa je rekao ashab Ebu Ejub, kaže, kad imna šame, fe veđedna marahida, kad bunijet na hvel Ka'ba. Kaže, mi smo došli u Šam, nakon što je osvojeno slobođen Šam, došli smo u Šam, kaže, pa smo našli mirhade, marahida, množina od riječi mirhade, a to su mjesta gdje se veći nužda, u hradskom jeziku to znači, zato ni ispravno što god nas na imena Mirhad, Merhad i tako dalje, jer to znači klozet WC. Kad bunijet nahvel Kaba. Kaže, WC-ve su bili izgrađeni prema kabi U pravcu Kabe. Kaže, fenen harifu anha, pa bi se mi, kaže, ulazili bi te iste WC-ve, klozete. Ovdje se misli da su tu bila građavina, znači ne na otvorenom, tako građavina kaže, fenan harifu mihna, pa mi se mi zakrenili malo, zakrenili bi se, znači ne bi bili okrenuti u pravcu Kabe, u anastakfirullah, i kaže, činili bi stikvar. Odmah ovdje pojasnim po pitanju stikvara, da ne misli neko ušli su u WC, čini stikvar u wc to su naglasili komentator radica, da smisli da su činili u stvari stikvar, znači ime, ne jeziku. Znači da, da, da ne misle da su, da su jer oni asabi govori o sklabima koji su došli u šan da su oni svojim jezikom uvijeti se ovu činili <clears throat> Ovaj hadis govori znači o, o tom adabu, o dabu prilikom vršenja nužne, a to je da se, da se prilikom ovajnja nužne ne okrećemo e, ni leđima, ni prednjom stranom u pravcu kibli. <clears throat> prilikom ovajnjanja nužne. Znači to je jasno značenje hadisa i hadis ukazuje znači na zabranu jer u hadisu je došla zabrana. La tastakbilu al-qibla, ne molite se okretat i zabrano prema kibli. Znači zabrana iz hadisa se razumije da znači, je zabrana okretanje prema kibli naprijed prednjim ili stražnjim dijelom prilikom vršenja nužde. Također od hadisa se razumije naredba inhirafian al-qibla. Znači da osoba ako dođe u takvu mjestu da, da, da, da je vecije okrenut u pravcu kibli, da u tom slučaju on se treba zakrenuti. Bez što je vecije okrenut leđima pred njim stranom prema, prema kibli. Također iz Hadisa se razumije koliki se značaj pridaje prida veličanju kabe i, i, i sa ovim se iskazuje poštovanje prema njoj. I ovo malo smo prije spomenuli, a to je, a to je da, znači da ovo što je ovdje rekao je Boeyub, da nisu činili stikvar jezikom, nego srcem. E, Dolaze na drugi hadis koji potpunjava ovu temu i koji nam komplikuje ovu čitavu meselu. Pa ćemo prijeći na njih da se ne zadržavamo na ovom hadisu. Andeluzem <clears> Andeluzem <throat> Andan, andan, andan, andan